Після дощів. Логін спирався на парапет, високо на вежі з боку палацу, і насуплено вдивлявся у вітер. Колись він робив те саме, здавалося, відтоді минула вже ціла вічність, на вершині великої вежі. Отетеріло витріщався на безкінечне місто, думаючи, чи міг би коли-небудь уявити таке ж горде, прекрасне і незнищенне людське творіння, як Агріонд, Ради мертвих, як же все змінюється? Зелений парк був усіяним, упалим сміттям, дерева в ньому були поламані, трава викорчувана, озеро наполовину витекло і перетворилося на багнисте болото. Із західного краю ще стояли догою білі будівлі, що правда з розтягнутими порожніми вікнами. Далі на захід будівлі немало дахів, із них звисали голі крокви. А ще далі їхні стіни були побиті, подряпані, завалені камінням порожньої оболонки та й годі. За ним ж не було нічого. Зникла велика зала з золотим куполом. Зникла площа, на якій Логін дивився змагання з мечами. Велика вежа, могутня стіна під нею і всі ті величні будівлі, по яких Логін бігав, рятуючись разом із сферу, усе це зникло. В західному кінці Агріонта утворилося колосальне коло руїнації, в якому зосталися лише кілька акрів безформних руїн. Місто за ними було розітнуте чорними шрамами. Там досі здіймався дим від останніх нечисленних пожеж, від корпусів кораблів, які досі тліли та дріфували в затоці. Над усім цим був будинок творця чітка чорна громада під похмурими хмарами, байдужа і неторкана. Логін стояв там, знову і знов чухаючи пошрамований бік обличчя. Рани в нього нили, як же їх багато. Всі частини його тіла були побиті, укриті сінцями, розтрощені, розірвані. Сліди сутички з пожирачем, бою за ровом, поєдинку зі страховидлом, сімох днів різанини у високогір'ї, сліди сотні бійок, сутичок і давніх походів. Їх надто багато, щоб згадати. Він так стомився, йому так боляче, його так сильно нудить. Логін опустив насуплений погляд на власні руки, які тримав перед собою на парапеті. На тому місці, де мав би бути його середній палець, на нього у відповідь поглянув голий камінь. Він досі дев'ятипалий. Криваве дев'ятка. Людина, створена зі смерті, як і сказав би тот. Він мало не вбив шукача напередодні і знав це. Свого найдавнішого друга. Єдиного друга. Він здійняв меч і таки зробив би це, якби не вибриг долі. Він згадав, як стояв у горі з боку великої північної бібліотеки і вдивлявся на порожню долину, на спокійне озеро, під яким не на наче лежало велике дзеркало. Згадав, як вітер торкався його нещодавно поголеної щелепи і замислився, чи може людина змінитися. Тепер він знав відповідь. «Майстери, диві палий!» Логін швидко повернувся, засичавши крізь зуби. Запалав, шов на боці». Перший з-поміж магів вийшов через двері на свіже повітря. Він якось змінився. Здавався молодим. Навіть молодшим, аніж тоді, коли Логін із ним познайомився. В його рухах була якась різкість, а в очах – вогонь. Здавалося навіть, що в сивій бороді, яка обрамляла його товариську усмішку, з'явилося кілька темних волосин. А та усмішка була першою, яку Логін побачив за тривалий час. «Ти постраждав?» – запитав маг. Логін кисло втягнув повітря крізь зуби. «Та вже не вперше!» «І все-таки легше від того не стає!» Бо я м'язисті кулаки на камінь поряд із Логіновими і радісно поглянув на краєвид. Наче то була не колосальна руйнація, а поле квітів. «Я геть не очікував так швидко побачити тебе знову. І побачити, що ти так далеко просунувся. Твій конфлікт, як я розумію, завершився. Ти переміг би тоді». Як я чув, скинув його з його ж стін. Не зле. Завжди думаєш, яку пісню про це співатимуть, так? А тоді ти посів його місце. Кривава дев'ятка, король північан. Тільки уяви собі. Логін насупився. Не так усе було. То вже деталі. Результат такий самий, хіба ні? На півночі нарешті мир. Так чи інакше, вітаю. Би тот мав що сказати. Справді? Безтурботно перепитав Бояс. Мені його розмови завжди здавалися доволі нудними, Тільки й чути, що про нього та його плани, його досягнення. Коли людина зовсім не думає про інших, це страшенно втомлює. Це не гречно. Він сказав, що не вбив мене через тебе, що ти торгувався за моє життя. Мушу визнати, що це правда. Він мені завинив, а тебе я виміг як плату. Я люблю дбати про майбутнє. «Вже тоді знав, що мені може знадобитися людина, здатна розмовляти з духами. Те, що ти виявився таким симпатичним попутником, стало несподіваним плюсом». Логін зрозумів, що почав говорити крізь зуби. «Просто це було б незле знати. А ти в мене ніколи й не питав, майстери Дев'ятипалий. Як я пам'ятаю, ти не хотів знати мої плани, а я не хотів робити так, щоб ти почувався моїм боржником. Я колись урятував тобі життя». Було б кепським початком для нашої дружби. Усе це було доволі розважливо, як і все, що коли-небудь казав Бояз. Але однаково лишало по собі неприємний посмак. Його виміняли, наче кабана. «Декей, я хотів би... Мертвий!» Бояз вимовив це слово елегантно, різко, наче метнув ніж. «Ми дуже гостро переживаємо його втрату». Воз'єднався з землею, так?» Логін згадав, яких зусиль доклав, щоб урятувати життя учня. Скільки миль він плентався під дощем, намагаючись учинити, як годиться. І все намарне. Можливо, він мав би відчувати більше, але це було важко, коли в нього перед очима було так багато смерті. Тепер Логін втратив чутливість. Або ж йому насправді було до сраки. Важко було сказати, що з цього правда. Бо з'єднався з землею. пробурмотів він ще раз. Зате ти йдеш далі. Звісно. Інакше не можна, коли виживаєш. Згадуєш їх, кажеш якісь слова, а тоді йдеш далі і надієшся на краще. А і справді. Треба дивитися реально на такі речі. Це так. Логін потер однією рукою хворий бік, намагаючись викликати в себе якесь почуття. Але посилення болю нікому не допомагає. Я вчора втратив друга. День вийшов кривавим, зати переможним. О, справді. Для кого? Логін бачив, як серед руїн снують люди і порпаються, наче комахи серед уламків, шукаючи вцілілих і знаходячи мертвих. Він сумнівався, що багато з них тепер відчувають радість від перемоги. Він знав, що сам її не відчуває. «Мені треба бути зі своїми», – пробурчав він, але й не вирухнувся. Допомагати з похованням, допомагати з пораненими. «Утім, ти тут, дивишся собі вниз». Зелені очі боязи були жорсткі, як каміння. Цю жорстокість Логін помітив ще на самісінькому початку, та чомусь про неї забув. Якось навчився на неї не зважати. «Цілком розумію твої почуття. Зцілення – це для молодих. Стаючи старшою, людина розуміє, що дедалі менше терпить поранених». Знову повернувшись до жахливого краєвиду, він здійняв брови. «Я дуже старий!» Він підняв кулак, щоб постукати, а тоді зупинився, нервово потираючи пальцями об долоню. Йому згадався її кисло-солодкий запах. Сила її рук, обриси її набурмосаного обличчя в світлі вогню. Згадалося її тепло, коли вона тулилася до нього серед ночі. Він знав, що між ними було дещо добре, Хоча їхні розмови завжди виходили суворими. Деякі люди неспроможні на лагідні слова, хай як стараються. Він, звісно, не відчував великої надії. Такій людині, як він, краще без неї. Проте той, хто нічого не дає, нічого й не отримує. Тож Логін сціпив зуби і постукав. Відповіді не було. Він пожував губу і постукав ще раз. Нічого. Нахмурився, збентежившись, і раптом утративши терпець, крутнув дверну ручку і розчихнув двері. Ферро різко розвернулася. Одяг у неї був пом'ятий, забрюханий навіть сильніше, ніж зазвичай. Очі круглі, навіть дикі, кулаки стиснуті. стиснені. Однак, коли вона побачила, що то він, її лице швидко витягнулося. І тоді йому стало сумно. «Це я, Логін!» «Угу», – буркнула вона. Сіпнула головою в бік і набурмосилася на вікно. Підійшла до нього на кілька кроків, примруживши очі, а тоді раптом різко розвернулася у протилежний бік. «Отам!» «Що?» – спонделичено пробурмотів Логін. «Хіба ти їх не чуєш?» «Кого не чую?» «Їх, йолопе!» Феру підкралася до однієї зі стін і притулилася до неї. Логін не знав, напевне, як це відбуватиметься, він знав із нею ніколи не можна бути в чомусь упевненим, однак цього не очікував. Тож вирішив, що треба просто сунути вперед, а що ще він міг удіяти? Я тепер король, він пиркнув. Король північан. Можеш у це повірити? Логін думав, що вона розсміється йому в обличчя, та феро просто стояла на місці, слухаючи стіну. І я, і лютар, парочка королів. Можеш уявити собі двох паскуд менш гідних корон. Відповіді не було. Логін облизав губи. Мабуть, вибору не лишилося. Доведеться відразу перейти до суті. Ферро, все так вийшло. Ми так розійшлися. Він підступив до неї на крок, а тоді ще на крок. Я шкодую, що... Не знаю. Він поклав руку на плече. Ферро, я намагаюся тобі сказати... Вона швидко розвернулась і затулила йому рота рукою. Тс. Цзв... схопила його за сорочку і потягнула додолу, поставила на коліна. Притулила вухо до кахлів, переводячи погляд то вперед, то назад, неначе щось не слухала. Чуєш? Феру відпустила логіна і забилась куток. там, Чуєш їх? Він поволі простягнув руку і торкнувся її карку, провівши рехатими кінчиками пальців по її шкірі. Вона відштовхнула його, смикнувши плечима, і він відчув, що кривиться. Можливо, те добре, що було між ними, існувало лише у нього в голові, але не в неї. Можливо, йому так сильно цього хотілося, що він дозволив собі це уявити. Логін підвівся і покашляв, прочищаючи сухе горло. «Не зважай, я, мабуть, повернуся згодом». Вона досі стояла на колінах, притуливши голову до підлоги. Навіть не провела його поглядом. Логін дивити й добре знав смерть. Ходив серед неї всі свої дні, бачив, як після битви під Карлеоном колись давно тіла спалювали десятками. Бачив, як безменній долині у високогір'ї їх закопували сотнями. Ходив горою з людських кісток під зруйнованим овкусом. Але навіть криваве дев'ятка, найстрашніша людина на півночі, ніколи не споглядав нічого такого, як тут. Тіла біля широкої дороги були складені купами, що сягали людині по груди. Там усідали всі нові і нові гори трупів. Незліченні сотні трупів. Так багато, що він не припустити не міг, скільки їх. Хтось спробував їх прикрити, але не дуже ретельно. Зрештою, морці за таке не дякують. Пошарпані простирадла, майоріли на вітрі, причавлені ламаним деревом, а з-під них звисали безвільні руки і ноги. На цьому кінці дороги ще стояло кілька статуй, Горді колись королі та їхні радники з кам'яними обличчями та тілами у шрамах і щербинах сумовито дивилися на криваву руїну, що утворилася коли їх ніг. Статок було достатньо, щоб Логін здогадався, що це насправді алея королів, і що він не забрів ненароком до краю мертвих. За сто років лишилися тільки порожні постаменти. На одному з них ще трималися зламані ноги. Довкола них зібралася дивна компанія, якась зів'яла. Десь між смертю і життям. Один чоловік сидів на кам'яному блоці і отетерило на щось дивився, пучками зриваючи з голови волосся. Інший кашляв у закривавлену ганчірку. Жінка і чоловік лежали поряд, дивлячись із роззявленими ротами невідомо на що. Обличчя в них зморщилося так, що не зосталося майже нічого, крім черепів. Вона дихала шумно, неглибоко і швидко. Він не дихав взагалі. Ще сто кроків – і Логін не опинився в якомусь зруйнованому пеклі. Ніщо не вказувало на те, що тут коли-небудь стояли статуї, будівлі чи щось іще. На їхньому місці були лише безладні гори дивного сміття. уламки ламки каменю дерева, дерево, покручений метал, папір, скло. І все це було звалене докупи і перемішане з тоннами пилу і землі. Із руїн стирчали дивом уцілілі предмети. Двері, стілець, килим, мальована тарілка, усміхнене лице статуї. Серед цього безладдя повсюди, що сили трудилися забрюхані чоловіки і жінки, що порпалися у смітті, викидали його на дорогу, намагалися розчистити в ньому стежки. Рятувальники, робітники, злодії – хто його знає? Логін проминув тріскуче багаття за вишки з людський зріст і відчув, на щоці поцілунок його тепла. Поряд стояв великий вояк в обладунку, забрудненому чорною сажею. «Знайшли щось із білого металу?» – привів він на шукачів. «Хоч щось!» «Це треба кидати у вогонь! Плоть у білому металі! Спалюйте! За наказом закритої ради!» За кілька кроків стояла одна з найвищих куб, а на її вершині хтось, що сили смикав за великий шматок дерева. Чоловіга розвернувся, щоб узятися краще. То був ніхто інший, як Джизаль Дан-Лютар. Одяг у нього був подертий і брудний, лице обмазане грізюкою, він скидався на короля не більше, ніж Логін. Поряд стояв кремезний чоловік з однією рукою в перев'язі, і дивився вгору. «Ваша величність, це небезпечно!» писнув він напрочуд дівочим голосом. «Нам насправді варто!» «Ні, я потрібен тут!» Джезаль зігнувся над колодою і наліг на неї. У нього на шиї виступили вени, він аж ніяк не міг посунути колоду самотужки, та все одно намагався. Але стояв і дивився на нього. «Як давно він це робить?» «Усю ніч і весь день», відповів кремезний, «і, здається, не збирається зупинятися». Серед тих небагатьох, кого ми знайшли, майже всі слабують на цю хворобу. Він махнув здоровою рукою на жалюгідну компанію біля статуї. У них випадає волосся, випадають нігті, зуби, вони в'януть. Дехто вже помер, інші близькі до цього. Він поволі захитав головою. Який злочин ми скоїли, щоб заслужити на цю кару? Кара не завжди дістається винуватим. палий. Джезаль дивився вниз, бо заду нього світило водянисте сонце. «Ось у кого сильна спина! Хапайся за кінець у тієї колоди!» Важко було зрозуміти, яку користь може принести пересування колоди серед усього цього. Однак, як завжди казав Логіновий батько, великі подорожі починаються з маленьких кроків. Тож він поліз угору, чуючи, як під його чоботами тріскає дерево і ковзає каміння, вибрався на вершину і застиг на місці, витрішившись. «Ради мертвих!» І з того місця, де стояв Логін, здавалося, ніби гора уламків тягнулася вічно. Люди повзали по них, несамовито тягаючи сміття, ретельно його просіюючи чи просто стоячи так, як він, вражені масштабами. Коло цілковитої руйнації, щонайменше одну милю завшишки. «Логін, допоможи!» «Так, а вже Він нагнувся і підсунув долоні під один кінець довгого шматка подряпаного дерева. Двоє королів тягають колоду. Королі-грязюки. «Тепер тягни!» Логін наліг на колоду. У нього запалав шоу. Поступово він відчув, як дерево сунеться. «Так!» – процідив крізь зуби Джезаль. Вони разом підняли її і перетягнули на один бік. Джезаль сягнув униз і відтягнув суху гілку якогось дерева, зірвав подерте простирадло, а під ним лежала жінка, що дивилася в бік. Однією зламаною рукою вона обіймала дитину з темним від крові кучерявим волоссям. «Гаразд!» Джазаль поволі витер рота тильним боком брудної долоні. Гаразд. Що ж, ми докладемо їх до решти мертвих. Він знову поліз руїнами. Чуєш ти? Принеси у той лом. От сюди й кирку на додачу. Нам треба прибрати цей камінь. Поклади туди. Це знадобиться нам згодом для відбудови. Логін поклав руку йому на плече. Джазаль, зачекай. Зачекай, ти мене знаєш? Звісно. Мені хочеться так думати. Гаразд. Тоді скажи мені ось що. Я... Йому важко було дібрати потрібні слова. «Я – лиха людина!» «Ти?» – Джезаль спонтиличено витріщився на нього. «Ти найкраща людина, яку я знаю!» Вони зібралися примарною юрбою під зламаним деревом у парку. Чорні людські силуети стояли спокійно і нерухомо, а над ними довкола призахідного сонця розкинулися хмари червоні й золоті. Логін, підійшовши ближче, чув їхні нехвапливі голоси. Промови про мертвих тихі і сумні. Він бачив могили біля їхніх ніг. Дві дюжини куб свіжої перекопаної землі, насипані колом, щоб усі були рівні. Великий зрівнювач, як кажуть горяни. Людей кладуть у землю, і люди виголошують промови. Це могло б відбуватися на давній півночі колись давно, за часи Скарлінга Худлеса. Хардінг мовчон, ніколи не бачив кращого лучника, «Жодного разу, навіть полічити не можу, скільки разів він урятував мені життя, не чекаючи за це подяки. Хіба, може, чекав, що я зроблю те саме для нього? Гадаю, цього разу я не зміг. І гадаю, ніхто з нас не міг». Голос шукача затих. Кілька людей повернули голову і поглянули на Логіна, коли його кроки захрускотіли по гравію. «Та це ж король північан!» – вимовив хтось. «Кривава дев'ятка власною персоною». «Треба ж клонитися, Геш!» Усі вони тепер стояли і дивилися на нього. Він бачив, як у присмарку виблискують їхні очі. Видно було лише кошлаті обриси, розрізнити окремих людей було важко. Юрба тіний, юрба привидів і так само непривітні. «Хочеш що сказати, кривава дев'ятко!» долинув голос звідкись іззаду. «Мабуть, ні», – визнав він. «Ви самі не зле справляєтеся». «Ми не мали причин бути тут», – дехто схвально забурмотів. «Це не наш бій, хай йому грець! Їм не треба було вмирати!» – знову бурмотіння. «Ми б мали ховати зараз тебе!» «Так, можливо!» Тут Логін був би радий зарадити, та натомість несподівано всміхнувся. Усмішкою кривавої дев'ятки. Отим усміхом, який буває в черепів, у якому не ховається нічого, крім смерті. «Можливо!» Та не вам обирати, хто загине, якщо вам бракує сміливості самим докласти до цього рук. А ви їх доклали хоч хтось із вас? Мовчання. Ну що ж? Хардінг мовчун молодець. Усі інші загиблі молодці, за всіма ними сумуватимуть. Логін сплюнув на траву. А вас усіх до сраки. Він розвернувся і пішов туди, звідки прийшов. У пітьму.